A fost odată la noi, la slătiori, o fetiță fără de stâmpăr De aceea o chema Fâșneața. Bălaie, cu ochii verzi și cosița ca grâul. Fășneața a intrat într-un rând în pădure căutând fragi. A rătăcit printre grohotișuri, a dat într-o râpă și, sub acea râpă, a găsit casa urșilor. Era o peșteră cu două încăperi ce dădeau din una în alta, având și ferești deschise ca să se vadă brazii și ceaclăul. Acolo trăiau Martin, ursul cel mare, Martinoaia, nevastă sa, și puiul lor, vasilică. Dar în ziua aceea nu erau la domiciliu. În cea din tâi despărțitură a casei urșilor se afla o masă printr un lătunoi de scândură sprijinită pe doi bolovani. Pe masă, Trei străchini scobite în trei jumătăți de bostan, una mai mare, una mijlocie și a treia mititică. Una era plină cu afine, a doua cu zmeură, iar a treia cu fragi. În drept cu strachina lui Martin se afla un bolovan mai greu. În drept cu strachina Martinoi alt bolovan. Iar vasilică Ursulețul avea o piatră mai înaltă ca să poată ajunge la străchinuța lui. Lângă în cea mare, un linguroi de lemn. Lângă cea mijlocie, o lingură. Lângă cea mititică, o linguriță tot de lemn. Fâșneața se suie pe scaunul lui Martin, apucă linguroiul, îl vâră în afine, îl scoate, gustă, nu-i place. Trece la al doilea scaun. ia cu lingura zmeură, nu-i place nici zmeura. Leapă de lingura și se duce de se aburcă pe piatra cea mai înaltă. Gustă fragi, îi plac, îi mănâncă. Când se sedea jos, se prăvale piatra. După aceea, intră în încăperea cealaltă, în care se aflau pe așternute de cetină trei paturi de muști uscat, unul mai mare, pentru Moș Martin, altul mijlociu, pentru Martinoia și al treilea mititel, pentru vasilică Ursulețul. Cearcă paturile. Cel mai bun și mai potrivit i s-a părut al Ursulețului. Se întinde în patul cel mititel și-o fură somnul. Iaca vin urșii din pădure și intră în încăperea cu masa și cu străchinele. Ursul cel mare mormă e înfundat. Cine mi-a umblat în strachină și am împrăștiat afinile? Îngână mirată și Martinoia Cine a umblat în stratina mea și-a prăștiat smeura? Mormă e subțirel și vasilică. Cine mi-a mâncat fraged, din a rămas nimica? Unde-i hoțul? A răcnit cu putere moș Martin. Unde-o fi? S-a mirat martinoaia. Ia cătălă, ia! A țipat cu mânie vasilică. Fâșneața se trezise în cealaltă încăpere, sărise pe terestruică și acum se ducea fuguța pe cărare către poiana din vale. A mai țiuit ursulețul încă o dată. După aceea... A venit lângă Martinoaia și s-a uitat la ea de jos în sus, de sub sprâncene, supărat. Fetița a ținut-o numai o fugă până în vale la slătiori. A intrat cu minte acasă și n-a spus nimănui nimic. Dar de unde s-a știut de pățania fâșineții? Apoi e, am auzit eu de după un zmeuriș, a doua zi, după masă, cum se mirau de întâmplarea lor Martin, Martinoia și Vasilică. Dar uh, nu mai erau supărați.